kichwa cha somo la leo kinasema Yesu alitukomboa na sheria za desituri. Yesu alituokoa dhidi ya sheria za desturi. Tutakuja kueleza maana ya hili somo. Ni somo litaendelea kidogo mpaka wiki inayofuata. E, ni somo la doctrine. Doctrine ni mara nyingi ni mafundisho ya, ya ndani yanayohusu hasa utendaji wa Mungu. E, mambo hasa ya Kimungu Mungu, mungu anapotenda. Kwa mfano mimi nikifundisha jinsi ya kusalimiana kushirikiana na mwenzako na mara nyingi hizo huwa sio doctrine, ni mahusiano ya kijamii, ya, ki, ya ki kristo kikristo. Lakini unapokuja jinsi tunavyokolewa okolewa e, mambo ya mbinguni za Mungu zikoje na nini, huwa mara nyingi tunaita masomo ya, na, ya doctrine. E, mimi singi, ya imani yetu mikubwa mikubwa au utatu wa Mungu. Mungu katika utatu. Ana kwambia Mungu ni moja ndio, lakini ana nafsi tatu. Eh. Hivi vyote vinaitwa doctrine. Sasa wewe utajifunza habari za doctrine eh na maganiza mengi anakuambia mambo yale ya undani ndani usiyaguse guse watu hawataelewa. Jamani ujuo ni shetana na unge Mungu anataka tujue ya ndani na ya nje. Ana na enelewa. Eh, Mungu anataka tujue na doctrine zote. Na kimsingi Doctrine ndio kubwa kwa maana ndizo zinazo tupa kuamini sawa sawa na kuendeka sawa sawa basi. E. Kwa hiyo leo ni somo la like kidoctrine kwa kwamba na wiki ijayo tuendelea nayo kwa maana kwamba linatuambia maana ya sheria za Mungu hasa zile alizozifuta, alizoziondoa. Yesu Kristo alizifuta, aliziondoa au tuseme alitukomboa akasema hizo sio tena sio mzigo kwenu e. Zinaletwa sheria za desturi au kwa lugha nyingine inaitwa sheria za maagizo. Kwa lugha ya Kiingereza hasa kingi jamsha ambaye anapenda kusoma Hii inaitwa ceremonial law, ceremonial law au sheria za mienendo mienendo eh. au mambo ya nje. Eh. Kwa hiyo Yesu Kristo alitukombwa na hiyo. Emtende katika na ni, ni jambo jema sana ni ni sababu ya sisi kumpenda Yesu. Emtende katika tuanze kwa maandiko. Soma katika kitabu cha Galatia. Kwa hiyo ni soma la doctrine na wiki hiyo ya doctrine tutaendelea. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kukua kiroho ni vitu vya msingi kujifunza. Hata mambo madogo kama namna ya kusalimiana. Jamani, unajua wakilisa wajuu kusalimiana? Eh, hata kusalimiana peke yake. Na kwa kishia, salamu kati ya mme na mke inaiza kawavunjia nyumba. Eh, huyu zamana yikuwa na nipena na mpa sui tizaizi hanisalimi itena. Hei, hirotu. Hei, kwa hiyo. Lakini nzaidi sana, yale mambo ya nausu utendaji wa kimungu, yale makubwa. Eh, e, tusoma hei garatia tatu kumina tatu kumina tatu kumina tatu anasema hivi. Anasema Gratia 3:13 anasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Torati ndio sheria. E. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu kwa juu ya mti. Kwa Kristo alifanya kazi ya kututoa katika sheria. Mara nyingi wote wenye sheria mnielewa. Shemiyo sheria, kuna adhabu. Eh, hakuna sheria siokuwa na adhabu. Yesu Kristo akaja akatukomboa eh, anasema kuna neno pale katumia eh, anasema akatukomboa na na, na na laana ya Torati. Em nitafafanua baadaye kidogo. Torati ndio sheria. Na laana ni ni inayotokana na ile sheria. Sasa ukishaondoa sheria Kwa Mfano kama kuna sheria ya kusema kwamba labda eh lazima labda sheria ya, ya kodi kama kila biashara lazima ilipe kodi. Kwa mfano ni mfano zamani kwa kuna sheria Kwa kwamba kila mtu anayemiliki gari lazima alipe kila mwaka kitu inaitwa road license. Au e, ushuru wa barabara au kitu kama kwa inaitwa road so, tax inayorejelea ya ya, ya ya barabara ya ya gari kila mwaka unalipia. Baadaye kaondolewa na serikali. Eh Jee, mtu anaweza kazi biwa wakati sheria yake mesha ondolewa. Lakini zamani ukua hukatizi mpaka, ukutana trafik ya kadi ya gari. Road license, lazima. Na ilitakio webandi kwepani. Bada kuyondoa, hilo kosa halipo tena. Lakini bado watu wanapita barabara, ni hakuna kichobadika. Magari ni yale, yale, barabara, zile, zile, lakini hile sheria meondolewa. Nichwa hito Yesu Christo. Jee, Yesu ni muema siumema. lee anasema ameraniwa mtu kwenye msalaba. Kwa hiyo ile aliyoangua msalaba, ile msalabani ile laana akaibeba. Eh. Angoja sema mara ni ndio uta baadaye kwenye doctrine. Hii ni doctrine utangulizi tu fulani. Nikisoma msari wa 10 tukao msari wa 13 ukirudi nyuma kidogo msuala wa 10 nasema hivi. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana maana imeandikwa amelaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati haifanye yani Mungu alikushaweka laana alishapkicha laana kupitia kwa nguvu za Musa kwamba <coughs> nimeleta Torati nimeleta sheria sheria mbari mbari eh? sheria moja hapo ilikuwa kushika sabato kila Jumamosi eh? akasema mtu akalaani mtu asiyohitimiza ile sheria anakuwa amelaaniwa lamtari anewa na ni wana Mungu ana matatizo huyo mtu ana shida eh ana shida kinywe cha laana ni baraka E Kwayo, hizi raana, hizi kwa hiyo hizi laana zilizotokana unaona huu msao wa 10 ni mzito actually ndio ninataka nianze na wanasema kama ana wale wote walio na matendo ya sheria wako chini ya laana Ivi mtu anayeshika Juma Mosi baada ya Yesu Kristo kuja, huyo mtu yuko, yuko salama au yuko chini ya laana? Yuko chini ya nzima kabisa. Na nenda kaenene kwenye nieno yake, angalia anavyoenenda, jinsi anavyoishi, utakuta ana Kwa Kweli kabisa. Nugozao wako hapo wa Yahudi, wako hapo nani? Wanashika Juma Mosi wanakuambia. Wako hapo Yerusalemu. Na eh, okay, Yerusalemu si wengi. Wako Theradiv Na ime jesia neblusi siyo hapi. Israeli, Wako kwenye rana ya kuwatosha kabisa. Eh. Wako kwenye rana ya kuwatosha. Kusuhu anashika seria omekataa. Ile rehema ya kristo. Sasa. Doktu ni mana nyingi ni kita mbacho kina. Jaribu ku. ku, ku, ku eh, kuondoa mtanziko. Kini tumene labla Au mkanganyiko. mkanganyiko mtanziko au kofushen. eh, ndiyo kazi ya doctrine ni kujaribu kufafanua na kuondoa ile hali ya kuchanganyikiwa kutokuelewa mama leo hiyo kimuliza mtu wa Jumamosi, kuna watu leo leo kena jerusalemu au uko israeli lazima watahiliwe ile tohara ya musai ilikuwa ni maerekezo ya mungu na za mungu alikuwa nasema hivi nimetua tolati na tolati likuwa na sharia zilikuwa zinamusika miatisa tisina tisa za mungu Baada ya wanadamu kuwa mgumu, nyinga alizileta baadaye wakati Ibrahimu hazikuepo. Wanadamu alipokuwa ugumu kabisa Mungu hasema pana ni wape sheria. Na alijua hatutaziweza, alikuwa anataka tuonyeshe. Biblia inasema sheria kazi yake ilikuwa ni kutuleta kwa Kristo, kutuonyesha kwamba ah ah ah sisi peke yetu hivi vitu hatuviwezi. Lakini akasema mtu asiye kutimiza sheria yote labda akashika sabato akafanya nini lakini asifanya kitu kingine asitoe dhabihu labda za kafara si na vitu gani huyo mtu baada ya melaaniwa kwa sheria yote ndipo uwe salama sasa karibu wote walikuwa hawana uwezo ni wenyewe ninaambia kwamba nitimize ile sheria yote tulifundisha kitabu cha kutoka mnakumbuka tulisoma sheria nyingi mle lakini na zile ilikuwa chache kuna nyingine ziko kwenye mamba ya walau e kitabu kinachofuata baada ya pale na kumbukumbu la torati cha 3 no. na hata kabla hapo kuna kitabu cha hesabu kina sheria pia ilikuwa ni ngumu sana kuzitimiza lakini Mungu alikuwa ameziweka ili kusudiwa aonyeshwe kwamba mnamhitaji Kristo mnahitaji mkombozi matakwa mtu aingizwe msalabani awe wokombaji zidi ya yo sheria aebebe ile laana yetu Kristo ni muhimu sana Kristo ni muhimu Sasa leo hii na ndio somo linapoanzia ulikuwa na utangulizi fulani wa kutupa hoja lakini leo hii Kuna mkanganyiko wakisira kwambia sheria za Mungu zimeondolewa. Hatuko chini ya sheria baada ya kusikia maneno kama hayo. Ni kukosa kuelewa maandiko na shetani anatumia nafasi hiyo kuharibu. Eh. Hebu ngoja Mungu alikuwa ametoa sheria akisema usiue au hakuitoa? Himo kwenye sheria za Mungu hazimu. Je? Kristo aliondoa kwamba uh, usiuwe nimeshaiondoa eh, sheria zote imeondoa Alisema hivu Tena alikazia wiki ijayo nitakuonyesha kwamba alisema zamani Alisema usiuwe lakini mimi nawaambia hata kukasirika pasipo sababu na naingiza kwenye kuni moja yani alikazia Hili somo nilitaka kulihubiri kwa kichwa tofauti nilichukua mbona kufikiria lakini ngone nieleze maana yake e, Yesu alifuta sheria za desturi zinazoitwa ceremonial law sheria za maagizo ma, maagizo tu bila sababu ya msingi akakazia sheria nyingine zinazoitwa sheria za zamiri sheria za, za nafsi na kwa lugha ya King James kwa lugha ya Kiingereza za Kiingereza sasa King James inazita moral law sheria ya mema na mabaya Hivyo yanulishe ikitokea mtu watu wakawa wana abudu siku ya juma nne wengine wakaabudu siku ya Jumamosi siku zote hizo Mungu ameziumba mwenyewe si ndio kwamba hawa wa Jumamosi ni watakatifu kuna sababu ya msingi ndani yake Sio sote ni siku za Mungu Lakini atokee mtu mmoja anakaua Je Unaweza kuniambia ah mwingine asiye uwa unaweza kuniambia wote wako sawa tu huyu aliyewaa na ni sawa kimoja ni kuwa kingine ni so, kwa wote ni sawa hapana kimoja kina dhamiri ndani yani kina ubaya wa asiri ndani yake hizo zinaitwa moro ro au sheria za dhamiri sasa hizo Yesu Kristo hakuziondoa na hapo ndipo makanisa yanapokosea na sio yanakosea yanakosheshwa makusudi Na Wakristo wanakosheshwa bila kujua. Yesu Kristo alituondolea zile sheria zinazoitwa sheria za maagizo, sheria za za desturi. Desturi ni utaratibu wa kufanya mambo tu. Kwani kuna utaratibu wa kuua? Kuua ni dhambi moja kwa moja. Kwa Yesu Kristo hizi sheria zinazohusu mema na mabaya. Sheria za kuua, sheria za kuiba, sheria kama hizo hakuziondoa badala yake alizikazia na anataka tusishike na tuzihubiri sasa nitanguje pia kusema makanisa sasa yaliyo mengi ukitokea ukaanza kuhubirizi sheria za Kristo sheria za za dhamiri za, za ndani ya mema na mabaya wanakushusha madhabahuni wanakuambia toka kabisa watakushusha a ah, a ah, hatuko chini ya sheria lakini Yesu Kristo sichoachwesema E eh, na wana sasa hao ni wale ambao wazitaki. Na wako wengine wanazima ah zipo. Tuzi tuzifundishe, ndio. Lakini badala ya kufundisha zile alizozikazia Kristo, wao wanaziacha zile za Kristo, wanashikilia wana zile alizozifuta. Wanashika sabato, wanashika tohara wanashika vile vitu ambavyo ni vya maagizo maagizo vitu ambavyo ni vya desturi zile za msingi wanazikataa naongea kweli sio ongea kweli kweli tupu kabisa wa, wakitokea wanda wanakuambia hakuna sheria eh vivyo hivyo usiku sheria sawa wakitokea baadhi wakazishika wanazigeuza wanashika zile walizo walizoondolewa wanaziweka mbele ni kama anampinga Kristo Afuzile walizo ya wanazi, wanazi katana Hivyo uja ni Zamani wakati mkristo mtu alimamini mungu Alitakiwa kila maka Aende Kwafano atoe kafara ya Ya dhambi na kafara ya Ya mani na nini na nini Uwele, mwichome, mpeleke kwa kuhani Haipoke, ukae pare usubiri Mpaka usafisho utakaswe na no uruli nyumbani Kira mako Tungekua tunafanya ungeweza Ilikuwa ni kazi raisi hiyo Hapana Lakini Hata zile zile za, za, za Oke okay. Zamani Muta kifanya kosa Alikuwa haji takasi ye mwenye kwenye kwenye gano rakani Kabla ya la Kristo, Alitakua hene kwa kuhani Atoe na apewe na adhabu zake na, na na na hizo kafara na nini ndipo dhambi yako inatakaswa so, na wakati mwingine unatengwa na kambi ukae mbali watu wanakujua kabisa kama mkoma lakini leo hii tutaona bali hata kwenye maandiko anakuambia kumhitaji kuhani kumhitaji kwenda kudharilishwa unaingia kwenye chumba chako cha asiri magoti naongea na baba wa mbinguni wakati mwingine bila hata kwenda kwa Yesu Kristo moja kwa moja sasa La, miongo ni mualaana Ambazo zikuwa zinatokana na sheria zote Ni pamoja na athabu zio kwa zinakuja moja kwa moja na zile laana Na zile sheria Athabu zikuwa kubwa eh? mbazo tutu kuja kubwa na labda sita kumbuka Kuna ukisoma kwenye kitabu chayasabu mlangwa kumina taas Hii ni ni unikijay Kuna kijana alionekana Anakusanya kuni siku ya sabato Matendo na eh, nima kumbukumula twati No ni sabato sabato akaonekana katikati ya kusanyiko anakusanya kuni kitu cha kawaida tu ilibidi aitwe pale a, a, uh, kundi lot wa Israeli wote wakusanyika wampige mawe mpaka kufa amevunja sheria ya sabato hiyo Yesu Kristo aliondoa lakini je Yesu Kristo aliruhusu kwamba watu wazini Yesu Kristo aliruhusu kwa watu aibe wa Sasa unapo kwamba sheria imeondoka su manake ni kuto kujua. Kwa hiyo, nazine sheria rizo ziondoa Yesu Kristo ndo zilikuwa ngumu, ndo akazifuta. Pena sema akazitimiza ndani ya mwili wake, tokuja kuwenda ku, kwa maandiko moja kwa moja badaya. kido tunaenda huko sasai. Kwa hiyo, huo ndiyo mtanziko, huo ndiyo mkanganyiko, na hiyo ndiyo, ndiyo upotevu. Kimpisingi tono katumia rino eno. Watu hawajajua, sheria ya katika makundi mawili ya mungu Kuna sheria za magizo, sheria za ya <coughs> kufanya mambo. Kwa fano leo hili kuna dini zinafanya kazi ya kutawaza. Kuosha migono, kuosha miguu kuosha uso na unatake ufanya mara nyingi nyingi. Hivi leo hili wakituambia kwamba tumalize mwaka mzima, unatawaza una maratano kwa siku. Unaanza kuniambia kwamba utaweza hiyo kazi. Na usipofanya Biblia nasema ume Yesu Kristo akaiondoa hiyo. Sasa watu wanataka aondoe na uzinifu, aondoe na wizi, aondoe na uembea, aondoe na kutukana na kiburi zote. Hapana hivi hawezi kuongea al, hizo aliziongeza. Na niraisi kuvitimiza. Na na na naelewa hili sasa. Unaanza kuniambia, okay, twende twende mbele kidogo tukasome tuka, tuka maandiko mengine. Eh? Yeah. Hebu tusome kitabu cha ataenda kuja kwenye sehemu nyepesi ya kuf... ya ambayo inafurahisha kuisikia vipengele kama viwili. Kwa mfano, nitakuja kuonyesha kwamba Yesu, ujua Yesu Kristo uliongeza kitu kinaitwa rehema. Nitafika huko baadaye Rehema ni kule kukusamehe, samehe au kukupa muda wa kujirekebisha. Hey. Zamani kwenye agano la kale ulikuwa ukifanya kosa ukionekana pale pale wanatokea mashahidi wakifika wa watatu pale pale unahukumiwa unapigwa mao unakufa kufa Yesu akaja ilok kosa bado anaaweza kalipo na Amerikazia lakini anaaweza kakupa miaka mitatu miine, mitano usiifi usifanye nini ili kusudu upate muda wa kugeuka. Anakupa muda wa hivi padennivi akikopesha kakwaambia kwamba leo nakupesha leo ni jumapiri, jumatano uwe meninudishia mungina kasema oke, okay. sawa utanirudishia deni ni hilo hilo, lakini umoja kwa mbia kwa utanirudishia pare utakapo kwa umepata hela mungina kwa jumatano la si wana kuparika makamani yupi ambaye, wote ni kurudisha na kurudisha yupi ambaye taku wame rehema yule kupa mda wa kutuosha mm. eh, yesu kiswa metongezea mda wakujirekebisha, wakurudi nyuma na kujitafakari mtu <laughs> wendele E, Ukisoma katika kitabu cha matayo mlango wa tano ustari wa kumi saba Tuende pale e. matayo tano kumi saba paka kumi na tisa. E. matayo mlango wa tano ule ustari wa wa kumi na Naomba muta niwa shieta pale msuhari wa kumina saba Matawo tano saba hivi Matawo mlangu wa tano Kusuhari ule wa kumina saba Mtu some pale Nii mtu some pale Nii mtu some pale pale Nii mtu some hivi Yeswa nasema mnyeo Anasema hivi yakuwa na alikuja kuitangua tolati Au manabi Yonoshiria yoo La, sikuja kutangua bali kuitimiliza Ni kuondoa vile visivyo na lazima Vile vinagyo ndani ya mwili wa kristo Anazema bali kuitimiliza Kwa maana Na Mpaka mbingu na nchi zitaka Yote moja wala nukta moja, moja atolaki haitaondoka hata yote yakimie. Anaendelea mwanzo wa 19. Basi mtu yeyote atakaye vunja ambli moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha hivyo ataitwa mdogo huyo atakayefundisha. Anasema atakaye fundisha Na, kuzi, na kuzitenda ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo ana ana kazi ya anasema sikuja kuja kutengua, si kuja kuondoa, bali nimekuja kutimiliza. Eh? Okay. Nimekuja kutimiliza. Bayo. kwaona kwamba Yesu anakili kwamba hakuja kutengua, hakuja kuondoa. Na ala kazii anasema mtu atakae zishika hata zilizondogo amri zake. Unajua amri za Mungu ndogo ni zipi? Kukumbuka kumsalimia mtu, kuja kitu, kujampa hela, nini? Hivi mtu akwambia kwamba kwa ni ku, zote ni amri zangu. Mungu. Mmoja akamwambia kwamba moja ni ni kumsalimia ndugu yako au jirani yako au mshirika wenzako mwingine anasema sheria ni kwamba hakikisha kwamba kina utakapo kukutana naye wewe una labda una uwezo una pesa mpe shilingi 5500 ipi sheria zote zinalingana hizo sheria ile ya hela ni kubwa si ndio lakini yeye anasema hata ile ilio ndogo eh hata ile ilio ndogo naomba kama kuna umeme pale watu hata zile zinizo ndogo eh anasema hizo nazo nlicho kipimo kwamba atakaye eh atakaye at, Atakae zifundisha na atakae zitenda atakuwa ndiye mkuu kuliko wote katika ufalme mwingi. Kwa hiyo kipimo chetu cha ukuu za Kristo ni habari za sheria zake. Lakini ametoka kutukomboa dhidi ya laana ya Torati. sasa tofauti yake ni nini? Huko anasema Torati tumeiondoa. huko anazishikilia sasa ndio inakuja hoja kwamba kuna sheria alizozifuta sheria za maagizo sheria za nje sheria za maelekezo sheria zisizo na mema na mabaya ndani yake e. kwa hivyo kuna una sheria tawe kuona wiki jayo, sheria ya mavazi e. Kwa kwamba makuani niitakao wavae mavazi fulani mangungu kwenye kitabu kutoka ili kuzidi waweze kumhudumia Mungu kire kitu hakiongezi wala hakipunguzi kitu chochote sheria za vyakula eh kukua kuna sheria yani kulikuwa kuna chakula ukila unataka utokeze kwa mso uende kuomba rehema na ulete mbuzi au kondoo kwa sababu umefanya kosa umekula chakula ambacho sio sahihi eh lakini hiyo sheria ilikuwa ngumu kweli Yesu Kristo akaiondoa lakini hakondoa sheria ya uzinzi kwa lazima pige tofauti sheria hizo ziondoa na zile haja hajaziondoa ndilo somo la leo Metu, na, na tutaona kwamba hata zile ambazo amezi tunza zikaendelea na kazi kazi zaidi bado ametoa rehema adhabu zake haziji mara moja anazisubirisha anatupa nafasi ya kuchukua muda mrefu na kuji na mara nyingi kuna kitu unazo kukuta kikosea kukosea ini kwa mfano tuseme mtu labda ni mlevi yapombe mnyo pombo mlele wakajikuta kwamba yakifikiri yani, yakini nitaweza aje kwa chana na pombe hawezi lakini baada hamda kupita wakajikuta ameweza tena hakaanza kuchukia pombe siyo tu kujizuia ku, ku, tu ni pamoja na kwamba haitake kabiso nana naneleo haka tuongezea rehema tokiyo kwenye na uko mbele e, kwa, kwa maelezo haya matayo tano kumina saba kumina tisa yesu krizo nasema sheria ni mezitunza tena na zile dogo e, lakini hametukomba zidi ya alaana ya yake tutaona tutaendea kuona na tunaendea kuona ukisoma katika kitabu cha Yohana mlango wa kumina nne maneno mingine bawe na ajua kituwa nasema pale pale mwja kwa mwja e, na ajua lakini wanapenda tuende kwenye kitabu wakati nasoma naona soma e, lakini hii kwa sababu ya munda na, na nini e, tuende kwenye kwenye hana kumina nne kumina tana, sema, anasema Mukini penda mfupi sana mukini penda mtazishika amri zangu Huyo mtu ndio kusema kwamba kwa nimeondoa amli Ndio kusema kwamba kwa hatuna sheria Hapana lakini kuna sheria kaziondoa ambazo ni ngumu za, zaidi Eh hey. Yohana 14:21 nasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika huyo ndiye anipendaye Jani kipimo cha ja kumpenda yesu ni habari za amri. Halafu na kuwabia hatuna amri hatuna sheria Uyo ni nabiwa huongo Hawu hajio ya na chukueleza kwa sababu Anapishana na kauli ya kristo Kristo na kuwabia mimi sikuja kuondoa sheria ni Na anasema hazita ondoka paka mwisho Haka sema, mtu <coughs> Kipimo cha ja kunipenda ni kushika sheria zangu. Halafu na kuwabia sina sheria Huyo ni mwongo Huyo ni mwongo Eee hey, huyo ni mwongo Ama wa makusudi Ama wa ujinga wa kuto kujua Lakini vote vile hivi e. ukishika moto kwa makusudi Au kwa ushika bila kujua Ule moto utakusamee kwa sababu ujui usukuchome Hapana Uushike kwa makusudi Uushike kwa bakimbaya Ule moto na kunguza e. Uvunje sheria za yesu kristo Au fundisha kinyume na sheria zake. Kwa kujua na kwa kutokujua bado ni moto utakuchoma. Vile vile, yes. Eh. Lakini tutakuja kuona haricho kifanya. na kileza, lakini tuendelea zaidi. Eh? Um e. Nitangulia kusema leo soma la leo halitatakuwa refu sana, nitakufupisha. Lakini hatuwezi kusema kama tutatoka, kwa sababu kwa ninaamini nina kwamba hata wiki ijayo tutaendelea kwa sababu tunaenda kwenye mifano halisi. Sasa angalia Sheria Tohara ilianzaje na iliondole waje. Sheria ya vyakula. Sheria ya sabato. Sheria ya mavazi. Sheria haina furani ya mavazi ya kidini. Sio namna ya kufawa yote hile. Hajarusu kwa watu wavaye uchi uchi. Haa. Ah. E. Eh. Ivo yote otavyangalia. Lakini reo nitagulia kusema kwa mbao. E. Eh. Hajarishi agano la kari ilo kwa la sheria. Hajarishi agano la jiper ambalo Hali ongozu na sheria ilo ongozu na rehema. Lakini sheria zimo. E. Eh. Mini Ngoja ni wapi mfano Ni ya vitu vina shino kwenyewa ni seme kipi Maki moja ni takisahaw Ngoja ni ya zile mfano Ukua na jenga nyumba Kuna hatua Bado kuna matofari unayona Uwa hayavuti Na ukua na fundi mbaya mbaya Unakuta ule ukuta ni mbaya mbaya Ni matofari matofari Sawa Ukifika hatua Ukapiga rib au plaster Bado ukapiga na rangu. Ukapiga na rangi. Sio kusema kwamba here matofali ya meondoka. Yapo. Hila hayaonekani. E, lakini bado yapo vile vile. Hakuna nilu vundu. Nito halicho tufanya Yesu Kristo. Sherea ziko pale pale. Ziko ndo zinajenga ukuta. Zinajenga upendo. Lakini juu yake akafunika. Huwesiko niyame kwamba anjuma yangu haina. Usisema um, bado matofali. Matofali ya rijenga ni nyumba. Eh, hey, ndio mfano unaanza kutoa. Kisa kilichokuja yeye anakuja akapaka rangi. Eh. Hey, Baada ya kuona matofali tukaona rangi lakini ukuta haujajengwa na rangi umejengwa na nyuma na, na matofali. Naana mm. nimeelewa? Lazima na, toe mfano waeleweke. Ni je, kwa anataka kusema kingine ni kwamba bila kujalisha kwamba ni agano la zamani au jipya. Watu wote akina Ibrahimu na nitatoa mifano lazima niende kwenye kitabu Biblia akina Ibrahim, akina Daudi akina Musa wote waliokolewa sio kwa sheria. Kuna watu wanakuambia zamani wokovu ulikuwa kwa njia ya sheria kwa sababu sasa hivi ni wokovu wa neema, basi sheria ilitupwa pamoja nao. Sio kweli. Watu wa kale kwanza mtu wa kwanza hata Adamu waliokolewa kwa neema sawa sawa na mimi, na wewe tunao wokovu kwa neema. Kwa sababu Biblia inasema Kristo alichinjwa maana kondoo wa kabla kuumbwa kwa mziga yule Hey, kwa yi kanuni lio tumika kabla misinga ulumengu lio natumika hata leo Kwa yi kuwa sema, sibitisha, tuende Mtaanzia kamisana zamani Tuende, tuande na mtu wa mazo mazo kamisana, tuende kwenye nuhu eh, Kitabu cha manzo mlango wa sita Maanzo sita, na na nilewa Hiku nataka kuondoa zana ya ujinga, ya kiimani Ambalo ni ukosefu wa uelewa Kwa amba, labda watu wakale walikuwa na dini, tofauti na wasasa wanaokolewa tofauti wanasheria tofauti hapana vitu sawa sawa na sisi wanaokolewa sawa sawa na wewe na mimi ila tofauti ni Kristo kujidhihirisha na alikuepo wakati ule eh Kristo alitokeza kama kama alitokeza kwenye kitabu manzo mwanzo mlango tatu 13 14 alitokeza kama <coughs> Beksedeki eh kitabu cha hebreania Lakini hakujizihirisha kama Kristo, Hakuzaliwa watu wakati mitisha kwa macho e, Wakati uo Lakini alikuwepo Kwe uokovu ulikuwa ni ule ule Nita kwenye hoja mbili fupi nifunge e, Mwanzo mlango ule wa sita Biblia inasema hivi Mustari ule wa Mlango wa sita mwanzo nane Anasema hivi Mwanzo sita nane anasema hivi Tusikia bali za nuhu Nuhu aliyokoka Ile uokovu wa garika Na Biblia nasema alikuwa ni, ni ni mwenye haki wa Mungu, alikuwa meokoka kiroho. Eh, ile ilikuwa ni taswira nje. Nuhu aliokoka kwa rehema. Biblia nasema msali wa 8. Mwanzo 6:8 anasema hivi, "Lakini Nuhu dunia ilikuwa imechafuka ina kila kitu. Ime imechafuka na dhambi." Msali wanane 8 anasema, "Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana." Huyu ana ana Anahusiana na mungu kwa shiria wa kwa neema Ni neema Kama mimi na wewe Hei wanakamia wale wazomani wakwa ni shiria Ni kutokujua Biblia Na wanahakia kutokujua kwa sumabu Hala isome Hei Tuwene katika kitabu cha Yakobo Tumsome Okei nige isome kwenye manzo lakini Kutavya agano lakari wa kristo ingini Ni wagumu kidoku Kwa hiyo Ikierezo kwenye gano jipe yu habari inaereka zaidi kuliko kwenye gano lakari Tusome habari za Ibrahimu kwenye gano jipya. Yakobo anasema habari za Ibrahimu Mlango wapiri wa Yakobo Mustari ule wa Wa tatu, anasema vi Yakobo mbili shina tatu anasema Anasema Yakobo mbili Ishirini na tatu Anasema vi Maandiko yale yakatimizwa katimizwa yalio nena Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesab, ikahesabiwako kwake kuwa ni haki naye aliitwa rafiki wa Mungu. E, Ibrahimu ni imani yake na ndio sababu baba wa imani. Sio matendo yake, matendo yake alikuwa ya mtupa jahana kama mimi na wewe. Eh. Ibrahimu alimtelekeza mwanaye. Anaitwa Ishmaeli, akammtupa kaenda jangwani na mama yake Hajira. Hayo kwa matendo ya upendo. E, lakini Biblia inathibitisha kwamba haki ya Ibrahimu ilipatikana kwa kumuamini Mungu. E, na Ibrahimu alianza kuamini Mungu alipo itwa, alipokuwa kwenye eneo ya Uru, ni kwenye mlango wa 11 wa mwanzo mwishoni, kwenda mlango wa mbili, Lakini alikuja kutena tena matendo makubwa makubwa yanayoza kuonekana ndio ya wakovu wake. Kama kumtoa Isaka kwenye mrawa 22. Pataye kabisa uzeeni. Lakini huku nyuma alisha na mungu. muda mrefu na amehesabio haki. Kwa hiyo ni haki alimamini mungu. Ikahesabio ya kwamba ndo haki. Na sisi usipo ha, pata haki ya kristo. Minguni huwendi. Yama ni kama na ungepe kina. Mishua choka tali. Mishua choka. Misho choka. Misho. E. Tunaona. Tuende kwenye kitapu chawarumi. mlango ule wa tuseme habari za Daudi. Eh, warumi mlango wa nne. Choke. tunakaribia hata mbali sana na maandiko kuyamaliza. Kimsingi ni ma, tunakaribia kumaliza. Naazausema ni ni ni. ni. Mbona kama hatujafunza mengi? mengi na mengine tutasoma wiki inayofuata. Eh. Ni nyufunza hizo habari. Ni ni habari za msingi sana ikusudi usi shetani anatumia zinafasi nafasi kudanganya watu. Na wakati mwingine anatumia awe makanisa. Eh. Warumi mrango wa nne, mstari wa sita mpaka wa nana, nasema hivi. Sikia Daudi anavo, akiongea katika roho. Anavo, ee, nena. Anasema hivi, mstari wa nne. No, tuanzia sita, tuanzia sita. Warumi nne, tuanzia sita, nasema hivi. Kama vire Daudi anenavyo uheri wake mtu yule ambaye mungu, amuhesabia kuwa haki pasipo matendo. Yani, nineema hiyo. una. Yani huna matendo mazuri, ha, hajatumia matendo yako lakini ana kuhesabia haki, hiyo ndiyo neema, hiyo ndiyo oku. E, Anazema hamuhesabia haki, pasipo matendo, heli waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa sitiriwa dhami zao, heli mtu ambaye bwana hamuhesabia dhami. Kwa hiyo, minguri tunayenda sio kwa sababu hatuna dhami, hapa ni kwa sababu dhami zetu hazihesabiwi. Na ni kwa nini ni kwa sababu Yesu Kristo, hamezilipa. ni kwa nini kwa sababu ya neema sio kwa sababu ya haki kwa haki ya matendo ya dhambi wanadamu lazima hukumiwe e, lakini kwa ajili ya neema kwa hiyo kwamba Daudi mwenyewe Ibrahimu akina Nuhu na wengine wote nimeitoa mifano watatu tu wote waliokolewa kwa neema e, kama ambavyo ukisoma kwa kitabu cha Efeso 2:8 kwa kwa Kristo wa leo mimi na wewe anasema tumeokolewa kwa neema Sio anasema kwanjia imani wala sio kwa matendo yetu Mtu awaye yote asijia kajisifle Yuta sikia nusu ya wakristo Nusu ya watu wanaenda makaritane Wana kwaambia tutene matendo mazuri hili kusudit Tuende binguni Kwa matendo yao Naudi anakwaambia Sio kwa matendo Neno wa mungu kila sehemu naseema sio kwa matendo Ibrahimu hana matendo mazuri mazuli akutosha kumpeleka binguni Sasa Hiyo ni miongoni mwa rehema ya Yesu Kristo kwa sababu ana amekulipia akakustahilisha wewe na mimi bure haijarishi na tena rami haijarishi totoka hapo ukawange uka kama ulimwamini Yesu Kristo kwa kiliko akinywa eh ndio mtende mbele Eh hoya mjawapo hoya nishazikusahoya nyingi lakini au kuna kidogo nilicho Hakuna jambo jipya la kujifunza? Tunajifunza. Eh? Tunajifunza. Okay, kwamba Yesu Kristo hakufuta sheria. Yesu Kristo alipokuja aliongeza neema. Wokovu unaoipata una wewe na mimi na wa zamani na, na wa sasa na wajao wote unaopata kwa neema siyo kwa matendo yao. E. Yesu Kristo alitukomboa na laana nyingi nyingi zilizotokana na sheria ya ya ya ya, ya Torati. Lakini akazitenganisha na akaziweka wazi. Ndazo kwa lakini Yesu Kristo akazitenganisha. Akasema sasa hizi zinaitwa sheria za jinsi ya mwili. Ni sheria za desturi, hilo soma usijaribu sana litakuja wiki ijayo. Lakini ndio niko nalijengea misingi. Kwamba ile zilizokuwa zinawasumbua, sumbua. lakini ni za desturi haziongezi wema na ubaya mbele za Mungu, hizo ninazikomesha. Zisije zikawa chanzo tena cha kulaaniwa. Akazifuta kabisa hizo. Akafuta Sabato. Akafuta kwamba siju usiye kitu mtu usijure nini, hivyo utakavifuta. mzigo mkubwa eti Amina. Amina. He, eh, hivi kwa na kuto kula na kutokula, kuna mfanya aji mtu kuwa mchamu. Misu tu wauna wiki jari nasema, ule usire haikuwa hai ndolee kwa bao na kiburi, kwani mtu akira kitimoto, mtu kani ambia, aah ok, eh, kula kitimoto ni zami. Nandataya kutuwa mfano kwa soo wiki jari. Eh, kwa kula kitimoto na mfanya mchamungu, anaacha kiburi, anaacha uzinza, anafanya. kwa kula kitimoto, kwa kutokukila, ni kujidangani. Chakula. ashuma tumbo ni kwa chakula kwa kwa tumbo vyote Mungu ataviondosha havihusiki anashughulika na via vyake kwenye nafsi kwenye dhamiri ni roho kwa mpaka uzima wa milele mwili utaisha hapa, hapa kwa hiyo <migilis> dio vitu hivyo kwa vinaisha mwilini namna sijui kufanya nini na nini kutahiri na akasema vyote, hivi liko ni mzigo wa bure Sio, jeu Mungu alikosea pana aliviweka ili kusudi atuonyeshe sababu ya kumtafuta Kristo atakayevivuta <migilis> eh na vile kwa sababu wanadamu alikuwa <migilis> na dhambi eh Krista kaja haka ibeba hili ya zaba kazi, na sheria so kwenye na nayo, haka zifuta. Nini nisema haka zikongomelea kwenye misalaba wake. Krista ni muema. Lakini, haja asema sasa bada kuzikongomelea, mko uhuru kuena kufanya ushogea. Mko sato, nisha afuta. Ushogea nimeona, haina shida, endeleeni tu. Hakufanya hivyo na nikumusingizia, na atahadhibo watu atakufanya choki. Eh. Eh. Aya nauma ni nimesema maneno ambayo ya nauthi wa anadama. Lakini mwapu atakawuthika. Abla siyo. A mengusa sheria. Ambazo zita kwa zisigusuwe. Niko naziereza vizuri kusuri zisiwe kizingiti, zisiwe kikwazo, zisiwe jiuwe lakujikwa. Upite salama katika hizo. Dio maana ya hili somo. Eee. Dio maana ya hili somo. Kwa hiyo ni mewagwa gusara oo kufu mbano ni shida Sasa tuje tuangalie Kristo katika kutukombwa na hile laana ya torati Pamonja kwamba alikazia zile sheria za nafsi Sheria za zamiri za He Anasema Zamani mkumu nasema kwamba uzinzi Nitendo mimi na, naenda paka kwenye fikri Takai muangalia wanamuke na kumtamani Namuana ume vile vile eh Anasema hizo nazo na, nazikazia Kwa hiyo ae kazi ongeza jamani ile kaondoa ma, kando mizigo mizigo iliyokuwa chosha eh kila unapokosea lazima mtafutie mtu ndo a, a, a, a, a, na Mungu akasema pana huo mzigo uwa kumtafuta mtu tena utakuta mingine, melala amelala mwingine atakudai na rushwa mimi nakutaka nakuruhusu na uje moja kwa moja kwangu moja kwa moja nikutakase moja kwa moja huo ni mzigo mkubwa umeondolewa kwa ajili yako na mimi na Kristo ametuondolea Eh. Tumtwene. Kwa tu ba, pamoja na yote hayo, pamoja na kuntazungusa hizo amri wiki jayo na reo kidogo. Lakini ni ngusa kitu kingine nilichokuwa nimetangulia kugusa. Akaongeza muda wa rehema. Muda wa kujifikiria na kuru, na kumrudia Mungu. Zamani makosa yalikuwa ni papo kwa papo na adhabu ni papo kwa papo, akaongeza muda. Haka sema ya cheni magugu ya kuwe pamoja na ngano. Lame magugu eneza kabadirika njiani. Mfano. Ya cheni yape mda. Zamani uo mda uliko haupo. Kwenye wakati wa msta. E. Emtisome kutoka katika kitabu cha eprenia. Mstari wa kumi mstari wa shina nani. Mstari Rani ya kumi Shina nane mpaka 39 nasema hivi Lakini Shina nane mpaka 39 nasema hivi Lakini mwenye haki wangu Ataishi kwa imani Nae akisita sita sita roho yangu Haina furaha nae Lakini sisi hatumo Miongoni mwao wa sitao na kupotea Bali tumo miongoni mwao hao Walio na imani Ya kutuokoa roho zetu Okay, huo umeongezwa tu lakini twende mbele kidogo nitaelejelea nita wa Hebrewia. Twende katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Eh, twende kwa Yohana wa kwanza moja Yohana wa kwanza mlango wa pili, mstari wa kwanza anasema hivi. Anasema hivi, watoto wadogo na waandikia haya Yohana wa kwanza 2:1. Watoto wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Sikiliza anavyoendelea hamsara kwa kaza hujaja kumaliza. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki. Unaona kwamba je, hapa amesema kwamba anasema tendeni dhambi. Simamstendi lakini hata ikiitokea tumezitenda tunaimwombezi nende kwake, wewe niulize swali. Ni mara ngapi mwe una kwa Yesu Kristo kuomba? rehema yake baada ya kutenda zao. Wakizoea kujiana dhambi, dhambi akaona hajapata na lolote anaendelea. Biblia inasema mwenye haki anaanguka mara saba na kusimama. Kwa sababu ya Kristo, ndu, uo ndio huo ni ukombozi wa kwanza dhidi ya nini? Dhidi ya laana ya Torati. Torati ilikuwa ni sheria, sheria ina adhabu, unapigwa pare pale fimbo. E 39 au unapigwa au unawawa au unapewa dhabu kubwa au unakatiliwa mbali na watu wako Yesu akasema pana tuna muda wa kwenda na kuomba rehema kwa Yesu Kristo Zamani wakati Ibrahimu Kristo jina halikuwa lijjui yupo nafsi ipo Kristo angeweza kwenda kwa Kristo moja kwa moja angempata wapo wakati amjui Kristo so alikuja habari za Kristo zilianza kusema na Musa hakutajwa jina mtu wa kwanza kutaja baba za Kristo alikuwa ni Isaia mwanangu wa Saba eh hey, yes, wa Saba 14 tama tazama bika tachukua mimi. Kwa hiyo baada ya Yesu Kristo kuja dhambi tunazitenda lakini tuna sehemu ya kupata msaada. Na mtu anapokuwa unaseh... ni kama hivi kwa mtu akiwa anauma labda kidonda kibaya. Harafu, kikaendelea ku zao, usaha na nini na nini na kuuma. Na unajua kidonda kinavua. Alafu kuna hospitali ya SIEM. Unaweza ukamuhurumia sana wakati kuna sehemu ya kupata msaada utamhurumia sana lakini akiwa sehemu ambapo hakuna hospitali vivote vile utamhurumia kwa sababu hana pa kupata msaada lakini biblia inasema tukitenda dhambi yupo Kristo mwenye haki anayatombea kwa baba eh hiyo ndio neema hiyo hiyo ndio rehema hiyo ndio Yesu Kristo sasa mmoja akasema na matayo 9 Matayo tisa mazoni mazoni, matayo tisa kumina mbili na zani pari Ata matayo kumina mbili, sasina saba Nasema, Nataka rehema wala sio dhabihu. Yani nataka mtanae hudunu habari zangu mimi au naunge habari za rehema au naunge habari za kutoa muda Ukio na mtu, labla tutwene kwenye imaisha kila siku Labla mtoto wako, una mkeo, na meo Hakutaki kufan, kufanania mungu, kumniga na mungu Heine ya kumpana fasi ya kuna nini? Usimuhukuma na moja na kumariza na nai Leo hii tungekuwa tuna hukumiana tungekuwa wote wabaya. Eh? Mpe nafasi. Sio kwamba umwache, sasa watu wengine wakati mwingine katika kule kutoa nafasi wanafanya kitu kinaitwa kufuga dhambi. Hapana, hicho sio anachosema Kristo tena. Kufuga dhambi ni ni, ni kama kumuingiza Mungu katika uchafu. Hapana, ni kuendelea ku, ni kumpa mtu nafasi ni, pia na, ku, na wakati wa kutoa injili. Eh, Unampa mtu neno, na hili tujifunze, ni kwa najifunze na mimi. Hasa si tunapereka nji. Kupereka mtu neno, hata kama takuwa kiasi gani? Ondo kanae na amani yako. -ta, mpe tabasamu. E, eh, ulicho kipanda, hata kama umepanda asili miambili tuya neno. Imeingia hiyo. E. Eh. E. ume toa chanzo cha takatifu usiku kuanza kumuhujuma anasema wale watu waliokupa wali injili ukaiacha pale unaona kama uko hatari siku nyingine akibahatika akapata mtu akapata wito anaenda naipokea salamu mnatutaka tuwe na rehema na subira ndicho kifanya Yesu Kristo Yesu Kristo tunapo kwa kwenye dhambi unaweza kuniambia kwamba anapenda ana dhambi Biblia inasema macho ya Mungu ni mtakatifu hata dhambi hayaiangalie Lakini baada ya Yesu kuuza kufanyika laana, kuweza kukubaliana kuwapokea hata wasiopokeleka. Ni kama mama aje kitoto chake kimechafuka, vile vidogo sio wale wakubwa. Kimechafuka kweli kweli, yani kimejiviringisha kwenye matope na nini na nini. Hata, hata kipokea vizuri, aenda akakioshe. Baadaye kitakuwa kizuri. Eh? Nani uko pamoja nani? Eh? Ukisoma kwenye Easter isoma kwa sooni kisa kinajulikana. Ukisoma kwenye hana nane? Kurikuwa kuna manamuke alie kamato kwenye uzinifu. Na mkumbuka. Wakamreta kwa Yesu Kristo. Wakasuma sasa maalimu. Ufukazu na agenda nyingine. Wakwana mtafta Yesu lakini wakatumia agenda ilo manamuke. Maalimu wanawagi wanamla hini kupigo mawe papo kwa papo mpaka wase. Alikuwa mfanya zambi Yesu. Ile dhambi likuwa na muhudu Yesu kuliku nafuhudu wa mafarisawa. Kwa sababu mafarisawa kwenye wa likuwa naifanya. eh, Sasa unasema aja sasa. Haka anza kuandika kwenye inchi. Kwa kamusumbu haka inuka. Aka andika tena. Haka wambia. Hali asie na dhambi hawa wapanzi kumushia mawa. Nguye norezo swali. Ni nani ambaye ni niwai kumushia kidore kwa jiri ya mazambi yake hapa Hapana. Nina rehema hile ya Kristo. Hata nikisikia maneno na mananyingi sisikia gini. He. Lakini. Nita hubiri uovu wa dhambi bila kusema kwa mba. hii dhambu yonu unayewewa. Achana nangu maramoja. Unayena motoni. Nita mimi ndonakewa unayena motoni. He. Kwa hiyo Yesu Kristo akatupa mda. Kwa hiyo Yesu Kristo akatupa mda. Na hile manamika kwa mamabia, on andoka na mimi sikuhukumu hukumu, hile usitende dhambi tena. Siyo kwa mba ni mambia ah, mambo ya dhambi wanasema hawa mafarisaa kimi nisha, nisha futa siku nyingi. Hapa, nasema usia tende, hile andakupa munda. Iyo ndo rehema. Rehema ni kupewa muda wa kufanya kitu frani. Na hata kwa wafanya biashara, kuna kitu kinetawa grace period. Grace period ni kipindi ambacho kujaanza kudaiwa, daiwa madeni. Eh. Um um koko baada ya mwaka mmoja. Unafanya biashara. Kiki umeanza kupata kafaida, hii inaitwa grace period, ni kipindi cha rehema kimsingi kipindi cha neema. Kristo. Lakini inatuleta pia kwenye hoja nyingine inayosema pamoja na kwa Yesu Kristo tumeshaona kwamba kuna sherehe za aina mbili ambazo nimesema zitazofanua ukijai. Sheria za Za, za desturi desturi ni matendo tu ya nje halina, halina usiano kwa mfano kunawa na kuto kunawa uwezo kasuma kwamba kunofanya mta we na kiburi ya hana kiburi lakini kuna watu wananawa mara tano mpaka leo wabado wa, ile sheria wanairazimisha waishikini kwa sababu alie yondoha wa muamini yoma nake. na hawa Kwayo, wao wanaendelea na jinsi yao kwa sababu alie yitoa ni mungu Lakini, japo napo wali lakini alie yanziwe kwa mungu. Lakini muda wa kuifuta katika kristo, kafika, kwa ifuta katika kristo, mungu yoyo kristo. Sasa, kwa sababu hawa mutaki kristo, wakaona, aa, pamoja kuifuta tunaendelea naye Kwa sababu mwenye kufuta, tumtaki. Nani yuko kwa na milu? Sama kwenye kitapu tiyasabu, mtende pare ule mfano ni utoa wakati mbwazi na nyesha pare. Kwenye kitapu tiyasabu, toka ipia kumaliza, ni viziri tuwa tuna, Yesu aliondoa sheria za desturi. Ni mfano wa sheria za desturi chache, na nitazifafanoa zaidi. Mfano tu, kwenye mlango ule wa 15, anasema hivi. 15, 15, anasema hivi. sawa 33 Ka. na au hiyo kisha wakati huo wana wa Israel, Walipo walipokuwako jangwani wakamona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya sabato hao waliomona wakaku waliomona akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni msa mtu mpore kuliko wota Na kwa mkutano wote nao wakamweka kifungoni Mamba kifunga kifungo yanaanza zamani unaona. Baada nilikuwa halijasema atakalo tendwa. Bwana akamwambia msum mtu huyo lazima atauawa mkutano wote watampiga kwa mawe huko nje ya Marago basi mkutano wote Wakampiga kwa mawe huko nje ya Marago kisha eh, anasema wakam Tereka nje amarago nao Na kwa mawe Akafa kama bwana Alivomagiza musa Sheria ya hivi ya ii Aliwawa na sheria ya sabato Hii mungu hakaifuta Alifuta kristo Sheria hii E eh? mwene ulize Wani wanabia wanashika sabato Kitu mfano wa kukusanya kuni au kukusanya Jukumu au kuchota maji hawafani Wanafanya, lakuna kwambia tumeshuka sabato. Wanafanya vya kutosha. E, kwa hiyo, wanaendo wana makataa kristo aliyeizuia izuia, alia Yonoa, alavu wanaivunja. Ni unafiki. Mbaya. Na hii sheria, ya, kwa mfalo angekusanya kuuni siku ya ijumaa. Hii si ijumamosa, likuwa ijumamosi. Ange wawa, singe wawa, singe wawa, singe wawa, singe, wawa, singe, wawa, singe, wawa. Kwa... Halikuwa na uhusiano hote na kutenda wema hote na ubaharikuwa ni maagizo tu. Inaitua ni sheria ya, ya desturi. Desturi yetu bada ni jiwa mose ya kuna kufanya kitu fulani. Basi. Ni desturi. Ni ni, tuseme ni kama mila na desturi. Sh zile sheria za kimungu zokuwa na, na tabia ya mila mila. alizifuta eh E mtuende kwenye kitabu cha. ukisoma kwenye kitabu cha Joshua. Joshua kwa sana kutu.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 davio mbio na nini akavificha Mungu amesema hapana vivyo hivyo lazima hakuna kitu hata kama unachokipenda ukiache Akani akavificha Avificha, i hakuna kilichotokea Ikawa kuna zamu ya kwenda kwenye mji wa pili sasa wametoka kwenye kuipiga mji mkubwa huo wa Jeriko wa, wa wakaenda mji mwingine mdogo mdogo wa Ai kwenda kuupiga ule mji uliokuwa mdogo mdogo ukawapiga vibamu Uliotoka wapiga, e, Yoshua, Haka piga maguta mungu. Mungu haasema, haiwezekani mfandikishe kupiga hawa wafilisti hawa wakanani, iwapo kuna vitu vya uovu viko ndani yenu vimefichu. Nene kaviwondori? Wakahenda wakakusanyana, wakapiga ukura, wakafanya nini wakamkamata haka. Walivu mukamata, haka wakamuliza, haka hakuficha, haka Ukiri imbeleza mungu wakati mingine, kusewa kwamba natoka hapa sigina ina makamani takiri ndonu zisamewe, unapigwa vili vili. Wasima usuu, umekiri mwanyawa, ee, eh, uliiba vili, ee, uviku saye, umetunza, ee, eh, uviku wapi, waka onyesha. Laita mke wako na watoto wako hote waka wachoma mo. Hicho, iyo ni, mungu wani kwa onyesha, ukari wadambi, hicho ndoi, alicho kuja Yesu Kristo kukiondoa, ndoa. Aliondoa, aliongeza rehema. Wakati wa Christo, hi, uyu akane ya singe kufa kifo iki. Kristo. Hey, <muchilies> lakini akaondoa sasa ile Iyo ni sheria ya ni sheria. Hiyo wizi sawa? Ni sheria ambayo Kristo alikondoa, lakini alichoongeza mwele aliongeza rehema. Aliongeza muda, aliongeza msamaha. Ah, uh, huyu mtu alikuwa na uwezo wa kutubu na kuvirudisha wakati wa Kristo akapona. Lakini hata alipotaka kurudisha, kosea hapana, kosea ushakosea. Tushamalizo. Sasa ni vitu gani Ukisema kwenye kitabu cha kolosai mlangu api, wa pimu Sari wa sita Na hii ndarudio kijayo Anasema mtu asiwa hukumu Kwa mtu pale Kwa nini? Kwa vitu vifuatavi Yani ukisikia mtana taa kukuletea hukumu eh, Na wanaifundisha kwa maneno ya wongo wongo Asiku hukumu kwamba mba itimizia usijo kwa wapana Anasema kwa mba usishugulike necho kitu Wala siyo sheria yangu Usijio kakasikia mtana kwa mbya Sijio umeo huja shika sabato hujafanya nini hujashika siku kuu za maandamo mwezi na nini Mungu akazitaja wakorosema wangu wapimbe sare wa 16 sema basi mtu asio hukumu nini katika vyakula kwa sheria ya vyakula Mungu akaiondoa eh ambayo uki sheria ya vyakula Mungu akaiondoa tutaiona wakijai eh mtu asio hukumu kwa vyakula au kwa vinywaji au kwa se Kwa sababu ya siku kuu, kukua kuna siku kuku nyingine mbani na sabato za kushika siku si kuu za nini, za vibanda siku za nini. E. Au kwa mandama wa muezi, kukua kuna vitu vya kufanya muezi kwa Kama vile unaweona watu wana, muezi unapu mandama wanafanya Eh, e. Au kwa sabato. Hivyo vyote, ni vitu vya njenji, hivyo muezi kwa na kuto kwa mandama inahusuje tabi nafsi ya mtu. Inafanya je mtu wa mzame wa siwa Hizo sheria zote za kidesturi desturi Yesu wakazifuta Lakini leo hii watu wamezishikilia. Alafu zile ambazo waliziongeza wanazipiga teke. Kwani ni unafiki na nikosa na ni dhambi kubwa? Eh. Na niko na mimi? Amina. kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa tisa Mechoka Eh? oya nisome ni nimalize ni ukisoma kwenye tukao tumezoana vitu kama vya kula amesema sabba, eh, sabato eh, mwandamo wa mwezi vitu vya desturi desturi eh, mila za kufanya mambo eh, unajua dini nazo zina mila eh tuna mila kufanya kitu fulani kidini eh eh uh, ukisoma kwenye wabrania 9 anasema na hii ni kwenye King James ni inatakiwa nisome lakini taifa nova mlangwa atisa mstari ule wa Choke uh, ok, tukotormaliza Msalwa tisa tisa tisa nasema Ambayo alikuwa na mambo ya zamani Ambayo yesali ya ufuta nasema, Ambayo ndio mfano wakati huo ulio kuepo, wak, eh, Wakati huo wasadaka Huo Sadaka na thabihu zinatolewa zina zisizoweza kwa jinsi Ya zamiri kumukamilisha mtu Abuduye Anasema hivitu ya njeinje nje havi kwenye zamiri ya mtu havimkamilishi mukamilishi Hivyo yesa kavi e, Anasema kwako ni sheria za jinsi ya mwili tu Ana ni sheria za ukisikia kauli tu za jinsi ya mwili tu maana haziendi rohoni hizo eh za jinsi ya mwili tu anasema vyakula na vinywaji na kutawadha kuingine kuingine uoshaji wa mikono zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo zilioamriwa mpaka wakati Yesu Kristo alipokuja kutengeneza upya agano jipi eh Hiyo ndio maana kwamba tuko tini ya sheria kwa maana kwamba eh kwanza sheria haitutawali adhabu za sheria za sheria hazitawali moja kwa moja Tunarehema rehema tuna neema eh huwaa kama hakani nini lakini vile vile sheria nyingine zisizo usika aliziondoa ndiko ndio uzito wa, wa Torati kuondoka rehema kubaki lakini je amesema kwamba sheria zote amezodoa hapana nitakaoangalia ukijayo em um, kwa wana vitu vingine vingine lakini ngoa tushahapa Mungu abariki sana. Baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. kwa chiri ya, ya doctrine ya tofauti ya sheria za damili ambazo Yesu Kristo uliziiongeza na sheria za desturi ambazo Yesu Kristo ondoa Tunashukuru Mungu kutuondolea laana hii. Tunashukuru Yesu Kristo, tunaomba kutufundishe kuamini na kuyaishi. Naomba baba si baraka zako zibatanine na kusanyiko hili na wote wanaotufuatilia kutoka mbali. Na ulizo wako tuashukuru pia kwa vua, kutubariki kwa yote. Sifa na zako tukusanya tena wakati mwingine kutuambia mapenzi yako. Bubu sifa zako. Katika jina la Mungu Baba Mwana na kupokea. Amen. Amen.